Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Velkommen til Q&A. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og ved siden af mig, der står som altid manden, de kalder Q, Henrik Fortrup. Og det er et lidt specielt program, vi har lavet til jer i dag, fordi vi har kun et emne, vi har kun én gæst. Og det har vi, fordi at medieforhandlingerne står lige for døren, og de handler jo meget høj grad om Danmarks Radio. Spørgsmålet synes ikke længere at være, om Danmarks Radio skal holde for. Det er snarere et spørgsmål om, med hvor meget Danmarks Radio skal holde for. Og tidligere i dag havde Mikkel Andersen og jeg Danmarks Radios generaldirektør Maria Rørby i studiet, og det indslag kommer lige om lidt. Radio Ja, yeah, og så er det jo øh, den her uge, hvor det er kommet frem, at øh, Socialdemokraternes gruppeformand, Henrik Sass Larsen, han øh, kun er interesseret i at optræde i medierne én gang i kvartalet. Ja, nu kan vi jo sådan begynde at regne frem over og sige, hvor, hvad er der tilbage til os? Og fordi vi kunne da egentlig også godt tænke os at få Henrik Sass i, i studiet. Og jeg tror på mange måder godt, det kan blive lidt problematisk, fordi der er selvfølgelig en gang, der allerede er gået til Rømerbro. Jeg noterede mig, at Henrik Sass også har været i politikken, så det giver jo to gange tilbage, hvis vi ser på Henrik Sass Larsens medieoptræden i det kommende år. Spørgsmålet er om... Der er tid til os. Ja, det er jo altså, ellers. Skal, skal vi helt hen til juli måned, før man ligesom kan sige, at han... Før den bliver nulstillet? Før igen. den bliver nulstillet, altså vi har en chance. Vi prøver i hvert fald, vi prøver i hvert fald at se, om den gode Henrik Sass, han vil komme ind og snakke med os, trods alt på næste mandag. Men altså, det er jo noget, der har kastet lidt opmærksomhed af altså, sig fra de andre politiske ordfører, der ikke entydigt mener, at det er en hensigtsmæssig måde at gå til medierne ja, på. Ja, og det ved jeg så heller ikke, hvad man skal mene om. Jeg kan se, Jacob Mark fra sf Gruppe hvor man der siger, at vi skal ikke stille op til, hvad som helst, der til råd på alle tider, Donald, Vi har dog en klar forpligtelse til at forklare os over for offentligheden, og Peter Skorb, der er gruppeformand i Dansk Folkeparti, siger, at jeg mener grundlæggende, at når medierne kontakter en, så stiller man op, medmindre man er i møde eller har noget andet privat for sig. Ja, tja, bum. Altså, det står vel ikke skrevet nogen steder, at en gruppeformand skal stille op. Altså, jeg kan synes godt, man kan runde over Henrik Særs Larsens beslutning der, men at det sådan ligefrem skulle være en, et, et, et, et nærmest offentligt ombud for en politiker at optræde medierne, det har jeg en lille smule svært ved at se. Jeg kan huske en gang, hvor jeg tror, det var Søren Pind, der meddeler, at han ikke havde tænkt sig at udtale sig til, til visse medier. Nå, jamen, det er vel bare tage det til det til efterretning. Det skal jo ikke afholde de medier fra at beskæftige sig med Søren Pind eller Henrik Særs Larsen for den skulle skyld. Men ligefrem at sige, at de her politikere skal stille op, det synes jeg tanger lidt tudefjes men... fra, fra, fra medierne, og sådan set også fra de øvrige øh, gruppeformands kolleger. Men altså nu, i de tidligere virke som rådgiver for, øh, ja, det var jo Anders Fogh i sin tid, du var... Mørkets fyrste for ham, men altså, hvis han nu var kommet til dig og havde sagt det en eller anden, ved du hvad, Henrik? Jeg gider simpelthen ikke. De, de er simpelthen foran svært i de spørgsmål, som, som medierne de stiller til mig. Altså, hvad, hvad havde du så sagt? Altså, vil det være, er det en smart gennemtænkt strategi, uanset om han har ret til det eller ej? Nej, det er det vel ikke at verbalisere, ikke hvis det er en, en partiformand. Men ja, dermed ikke vil jeg sagt, at der ikke kan være en portion sund fornuft i en gang imellem at holde sig væk fra medierne, fordi uh, Henrik Sass Larsen har da ret så langt at det er jo langt fra altid, at politikere står sig ved at sige ja til de der korte, skarpskårne interviews. Det kontroversielle i Sasses udtalelser er måske i nok så høj grad, at han siger det, som det han siger, fordi jeg tror egentlig, at det han siger er noget, som mange politikere for så vidt er enige i. Men, men er det ikke lidt myte, det der med, når det så er sagt, at, at Politikere i dag altid bliver så skarpt skåret med på, at der er nogle kontante interviews, så det skal der også være tak for det. Men der er jo masser af muligheder for politikere, hvor de kan optræde nærmest ubeskåret. Ja, jeg synes, der er jo den her, den her evige om, at på en eller anden måde så lever vi i sådan de korte soundbites-tidsalder. Men hvis man kigger på mediebilledet i dag, altså der er jo et utal af magasinprogrammer på TV2 News, der aldrig har eksisteret. Der er to taleradioer nu i modsætning til kun pædi i gamle dage, hvor folk kan komme ind og få sendetid og mulighed for at forklare sig mere eller mindre uafbrudt i meget Lange perioder. Så det er måske en, en lidt ubegrundet forfaldsmyte at, at der på en eller anden måde skulle være sket den her store nedgang i den journalistiske kvalitet og politikernes mulighed for at komme til ord. Og til overfløde har Henrik Særs Larsen en blok til sin rødhed på Ekstrabadet. Jeg kan så forstå på chefredaktøren derovre, at det er så en, en mulighed, han ikke rigtig gør, gør brug af. Og der kan han jo ellers skrive hvad som helst, uden egentlig at blive stillet kritiske spørgsmål, altså bortset fra dem, som de har på nationen. En anden nyhed, der er kommet her i, i, i den her uge, som har sendt rystelser igennem, i hvert fald dele af Danmark, det er, at Facebook øh, sidder lidt og overvejer, eller ikke overvejer, de planlægger at skrue på den algoritme, der styrer, hvad der optræder i folks newsfeed, altså hvad der kommer på forsiden af ens Facebook. Øhm, og der er, har de simpelthen meldt relativt klart ud, at jamen, for fremtiden, der bliver organisationer og virksomheders pages, altså opslag på de her Facebook-sider, de bliver nedprioriteret i feedet. I stedet i stedet for, så skal det være opslag fra familie og venner. Det skal være den klassiske sociale interaktion, som Facebook i stedet for vil prøve over forbrugerne. Det er jo et stort problem for mange, ikke mindst virksomheder, men, men også i høj grad medier, fordi de bruger jo efterhånden Facebook til i meget høj grad at komme i kontakt med deres læsere. Så der er en, en stor rysten og bæven i, i Danmark for øjeblikket om, hvorvidt man stadigvæk vil være mulighed, have mulighed for at komme i kontakt med, med sine læser. Men, men det har man jo. Man skal bare betale for det. Og det er måske det, der er hele pointen. Altså, du skal huske på, at Facebook har jo stadig den der mulighed, at man kan booste sine op, opslag, og det er jo nok det, som øh, Facebook vil, vil frem til, at hvis Facebook skal agere medier for store virksomheder eller for andre medier for den sags skyld, så skal de altså noget for ulejligheden, og det har Benjamin Rud Elbert, der jo sådan er en somi ekspert nok landets fremmeste show ekspert det har han udtalt sig om til Berlinske Business, og han siger, Benjamin Rud Elbert, de kunne altså Facebook i virkeligheden have udsendt en pressemeddelelse, der hed, at nu koster det penge at få sit budskab ud over rampen. Facebook er endegyldigt til en betalingskanal, siger altså Benjamin Ud-Albert. Ja, og der er så dog en lille katte for fordi Facebook har også sagt, at hvis man har opslag, der interagerer og bruger, altså det vil sige, at der er en slags community, et fællesskab omkring en given Facebook-side, der er mange, der skriver kommentarer, mange, der deler indholdet, Jamen, så kan man være undtaget, så kan man stadigvæk være heldig, selvom man ikke betaler for det at få sit opslag ud over rampen på men, den måde. Men man skal netop være heldig, man kan ikke være sikker på det længere. er det tid til en snak om Danmarks Radios fremtid med DR's generaldirektør Maria Rørby Røn, som vi havde i studiet lidt tidligere i dag. Ja, velkommen til dig, Maria Rørby Røn, generaldirektør i Store Danmarks Radio. Uh, jeg vil indlede vores snak her med at bede dig om at give den i rollen som spokkvinde. Kommer Danmarks Radio til at skære i budgetterne som konsekvens af det kommende medieforlig? Jeg kan jo i hvert fald konstatere, at det er en del af regeringsgrundlaget, at DR skal reduceres, og at licensen skal sættes ned. Og ja, altså den diskussion, der er nu, øh, handler jo om besparelser. Det, jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at nogle af de tal, der har været nævnt, faktisk indebærer en besparelse på cirka 1 milliard kroner, og at vi får en substantiel debat af, hvad konsekvenserne af sådan en besparelse vil være. Og lige præcis det, lover der vi kommer rigtig meget tilbage til, fordi det, der jo er sket er for nogle dage siden, blev der udgivet en rapport, der jo, kan man sige, anskueligt gjorde, hvad konsekvenserne er af, eller hvad, hvad jeres syn på, hvad konsekvenserne er af de besparelser, der har været lagt op til herunder. Der har jo tallet 25 20% har jo, været, har jo været nævnt. Jeg skal lige korrigere en ting. Det er ikke vores syn. Det er utrolig vigtigt at slå fast, at det ikke er DR's analyse. Den her analyse er regeringens analyse. Det er eksterne konsulenter, der har lavet den. Den er bestilt af og betalt af regeringen. Og det er vigtigt, fordi der er mange gange, hvor jeg kommer med forskellige tal i debatten, hvor det bliver opfattet som et par Men I har leveret tallene, er det ikke rigtigt? Jo, men de er kvalificerede og gået efter af konsulenterne, så alle tal i den her rapport er blåstemplet af de eksterne konsulenter. Og det er vigtigt, at det ikke bare, så at sige, at tal der kommer med, men at de er kvalificerede af de eksterne Og konsulenter. Og som jeg lød før, vi vender meget mere tilbage til den der rapport, som er udarbejdet af selvstændige konsulenter, men på baggrund af materiale udleveret af Danmarks Radio. Lad os starte et helt andet sted. Danmarks Radio, hvordan synes du selv, at det sidste år hvis vi tager det tidsendte interval, Hvordan synes du selv det sidste år har været for Danmarks radios image ude i befolkningen? Jamen, jeg har faktisk lige været rundt ni steder i landet og diskuterer at det er public service med befolkningen. Jeg har været i Åbenrå, jeg har været på Bornholm, jeg har været i Støring, og jeg må bare sige, at det er en substantiel og kvalificeret debat, jeg har med befolkningen. Og der er en enorm opbakning, både til public service og dansk indhold, men også til, at det DR findes. Og det bekræfter noget af det, jeg kan læse i rigtig mange analyser, nemlig at befolkningen synes, det er vigtigt, at vi er her, og at de synes, det gør en forskel, og at de har tillid til det, vi laver. Det betyder ikke, at alt er perfekt, og at ting ikke kan laves om, og der ikke også er masser af kritik, for det er der. Men vores programmer øh, står stærkt i befolkningen, de bliver brugt, de bliver set, de bliver lyttet, og der bliver sat Pris på den kvalitet, det er. Hvad køber du, der har været i et, skal vi kalde det, image skred for Dommers Radio. Jeg køber, at der er en sager, som jeg virkelig gerne vil have været for uden, og som utvivlsomt har været med til at skade vores image. Det, jeg bare synes, er vigtigt også at sige med debatten, det er, at nogle gange har de her enkel sager tendens til og fylde det hele, og også overskygge den meget vigtige og substantielle debat. Og jeg synes nogle gange, at øh, hvad skal jeg sige, da jeg stod for eksempel i på Ællingen på Bornholm og diskuterede en aften med danskerne, så... Øh, Altså på ja udfra. nej nej et øh, dialogmøde jeg har været rundt i okay. landet det var bare nu var de var lige det, det kan det man godt folkemøde. og jeg har diskuteret med en hel masse fra en Holmer og de øh, vil rigtig gerne diskutere vores indhold og komme med kommentarer til hvad vi kunne gøre bedre og øh, hvad de var tilfredse med og hvad de ikke var tilfredse med Lige mens det stod på, så eksploderede debatten om Jonathan Spangs deltagelse i et pressemøde. Og hele Danmark gik amok. mok, øh, der selv inklusive øh, hvor øh, mange journalister var oppe i det røde felt over, hvordan han havde ageret. Og jeg må bare sige, det interesserede simpelthen ikke nogen i Allingen på Bornholm på det møde, hvad Jonathan Spang havde gjort eller ikke gjort. Og det siger noget for mig om, at nogle gange, der er det også, hvad skal jeg sige, Danmark, der er med til at... Øh, få nogle sager til at fylde, som ikke nødvendigvis optager hele befolkningen. Men, men det er vel ikke kun medie Danmark, der, øh, altså, der det udgør et problem. Det er vel også politikere i Danmark i en eller anden henseende. Det står jo for første gang i en situation, hvor vi kan se, for selv Mogens Jensen, der ellers plejer at være den mest trofaste defensor for Danmarks radio, der tænkes kan, har været ude med med at åbne op for, for muligheden for nedskæringer. Vi har folk som Lasse Jensen, der også plejer at være meget positiv over for DR, der også retter hård kritik. Så man kan vel sige, at de her enkeltsager har vel også på en eller anden måde fået en nedslidende effekt på DR's image, der måske har forplantet sig til, at der nu er åbnet for, at man kan skære voldsomt. Jamen, som jeg sagde før, så er jeg ikke i tvivl om, at enkeltsagerne har været dårlige for DR, og de er kommet til at fylde rigtig meget. Øhm og, og, og det må jeg jo arbejde med og tage til efterretning, af det er tilfældet. Men jeg er helt sikker på, at der ikke er nogen politikere på Christiansborg, der ender med at synes, at vi skal spare en milliard på dansk indhold til danskerne i bred forstand på grund af en hestetransport eller på grund af en mangfoldighedskonsulent. Og jeg vil bare sige, selvom vi ikke havde brugt den eneste krone på hestetransport, eller en eneste krone på en mangfoldighedskonsulent, så er der uendelig langt til en besparelse på cirka en milliard. Og det tror jeg faktisk godt, at politikere men Men Marie Røverønden, nævner du selv de der to, to af de spektakulære sager. Mangfoldighedskonsulenten, hestetransporten. Hvis du sådan skulle se lidt tilbage, hvordan har I håndteret de sager, og hvad kunne I have gjort anderledes? Altså det har jeg faktisk været herinde i, i jeres studier før og debattere, og jeg synes det er helt i orden, at øh, Kom tilbage til de enkelte sager, men det jeg faktisk synes er vigtigt, at vi alle sammen gør nu, det er også at tage debatten af, øh, hvad det vil betyde at spare en milliard. Og det men, synes jeg faktisk er vigtigere end den anden debat dig, nu. Men jeg lover dig, at vi tager den der debat. Når jeg stiller spørgsmålet, så er det jo fordi, at et af de uh, argumenter, noget den kritik, man ofte hører mod Danmarks det går på, at det er en, blevet en organisation præget lidt for meget af arrogance, lidt for meget af lidt for meget af en overbevisning om egen fortræffelighed. Forstår du den kritik? Ja, det gør jeg. Og øhm, jeg lytter også til kritik. Det jeg bare også oplever, og, og som jeg sagde før, der er nogle ting, vi kan gøre bedre, og vi skal lære også af de dumme ting, vi har gjort, eller af de forkerte beslutninger, vi tager. Selvfølgelig skal vi det. Og det bliver der arbejdet med hele tiden. Men jeg vil også sige, at jeg oplever også, at øh, når vi står fast, når vi er modige, når vi holder ved et synspunkt, så er der meget kort til, at vi bliver udlagt til at være arrogante. Hvis vi lytter, hvis vi tøver, hvis vi ikke er modige i en konkret situation, så vil det ikke øh, lammehaler. Og det, der er den balance, jeg skal agere i, når vi debatterer det er, det er jo både at være en aktiv del af debatten og have holdninger til alt, hvad vi foretager os og tage ansvar for ledelsen af Danmarks Radio, øh, men samtidig også øh, vise respekt for, at det er politikerne, der i sidste ende bestemmer, og, og, og det er politikerne, der sætter rammen. Og hvis der er et flertal i Folketinget for, at det er skal skæres markant, jamen så bøjer jeg jo ind efter et flertal. Det er demokrati, og det har jeg stor respekt for. Et af de øh, eksempler, man måske kunne fremhæve på noget, som nogen i hvert fald har udlagt som et eksempel på, på arrogance, og måske endda også selvfede, men det var da den nu tidligere bestyrelsesformand Michael Christiansen, han sagde, at man, hvis man beskar i det, så rører man ved den store, samlende demokratiske mekanisme i Danmark, er det ikke lige præcis den slags retorik, som et eller andet sted også med, kan ind med at ramme det er i foden, at man ligesom siger, at det er faktisk frem det, der samler demokratiet i Danmark, intet mindre? Altså, jeg forstår godt, der har været kritik af den udtalelse, fordi at den... Øh den, var måske, øh, den sad måske ikke lige i skabet. Jeg ved godt, hvad Michael Christiansen mente, da han sagde det. Og det, øh, det, han mente, bakker jeg faktisk fuldstændig op om. Fordi det, der er sagen, det er, at det vi kan i DR, som ingen andre kan, det er, at vi kan nå hele befolkningen. Også alle de grupper, der for eksempel ikke køber en avis til daglig. Og det vi kan, det er at både levere nyheder, vi kan lave programmer, der er med til at forbinde os på kryds og tværs i en demokratisk samtale. Og jeg tror, det er vigtigt for samfundet, for demokratiet og for Dansk Public Service, at der er en organisation, der er tilstrækkeligt stor til, at man faktisk kan nå alle grupper. Men det bringer mig til at spørge... Det er ikke for at sige, at vi er de eneste, der understøtter demokratiet. Nej. For det gør I her. Det gør Dagbladen. Det er der rigtig mange, der gør. Men der er ikke nogen som os, der faktisk kan forbinde alle i et fællesskab. Og det mener jeg er en vigtig opgave men i det er jo netop et argument, som fremføres meget ofte fra, fra dig og fra Danmarks Radio i, at I kan det, ingen andre kan, nemlig at fange øh, indfanger, man vil, hele Danmark. Men hvor ved du egentlig det fra? Kunne det ikke være, fordi ingen andre har fået lov, fordi Danmarks Radio bare har fyldt for meget? Nej. Det, jeg ved, det er, at øh, vi kan det øh, med 95 procent af befolkningen hver uge. TV2 kan det. Jeg kan ikke tale nøjagtigt, men jeg mener, det er et par 80 procent øh, hver uge eller også at lige omkring 80. Vi kan det alene i kraft af vores historik. Der er ikke nogen andre danske medier, der kan det i dag, og heller aldrig vil kunne komme til det. Og det, vil... det er en meget skråsikker påstand. Ja, men det er jo fordi konkurrencen fra udlandet er så utrolig stærk, at jeg er sikker på, at man ikke kan opbygge et dansk medie i dag, der kan nå hele befolkningen, fordi at tid og opmærksomhed og annoncekroner rent faktisk, Går til Facebook, til Netflix, til Google, til YouTube. Men det er jo en genial og... form for argumentation, fordi dermed siger de jo, at hvis ikke man for tid og evighed beholder alle penge hos Danmarks Radio, så går det fuldstændig galt. Nej, fordi jeg siger ikke, at man, at alt skal være, som det er i dag. Og jeg siger heller ikke, at det øh, at er ikke kan lave ting om, og at vi ikke kan spare penge, for det kan vi. Vi har effektiviseret og prioriteret gennem de sidste 10 år, for at sikre både, at vi fik mere indhold, fordi det var nødvendigt for at kunne være relevant for hele befolkningen, for at højne kvaliteten, men også for at kunne udvikle nye digitale tilbud. Og det skal, vi skal da blive ved med at kunne effektivisere og skære ned på administration. Det er jeg helt med på. Det jeg bare taler om her, det er, at det er vigtigt, at politikerne kender konsekvenserne af besparelser på henholdsvis 15 eller 25 procent. Mange tal har været nævnt i debatten. Og at man ikke træffer beslutningen uden at vide nøjagtigt, hvad konsekvensen er, også ud. I men men når, når I nu nævner, det, nævner jeg jo mange gange, eller det bliver nævnt mange gange i den her, den, den her rapport om de mulige konsekvenser af de mulige nedskæringer, at det er i kontakt med 95 procent af befolkningen. Men hvis man ser på det, altså, så har DR jo et utal af platformer. Jeg kan nævne, at det DR1, DR2, DR3, DRK, er DR DR Ultra og så P1 til P8. Ikke? Så, så vi taler altså om ekstremt mange platformer. Hvor er det egentlig, at det samlende består i, hvis der er en eller anden person, der har hørt syv minutter, P3, hvor der er blevet spillet et Rasmus og så har været en nyhedsudsendelse. Hvad, hvad er det, der sådan mere konkret, hvor er det, den samlende effekt kommer ind i, i, i kraft af det? Jamen, det øh, vi kan, det er jo at sætte nogle emner på dagsordenen, sørge for, at det bliver behandlet på tværs af alle platforme. For eksempel, da vi lavede historien om Danmark, som var en kæmpe stor og modig satsning, hvor vi virkelig Satset både mange penge, men også rigtig meget prestige i at forsøge at finde nye måder måder at formidle historie på meget, meget bredt i befolkningen. Der brugte vi ligneragtigt det, du ramser op her. Vi brugte DR1, vi brugte DRK, vi brugte DRDK, vi brugte Ramachan Ultra, vi øh, brugte distrikterne, vi samarbejdede med kulturinstitutioner, og det vi så kan, når vi vælger at sætte et emne af, af sådan en karakter på dagsordenen og gøre det så stort, så, altså det er det, vi kalder et public service-fyrtårn, jamen så når vi rent faktisk Hele befolkningen med det. Og det, der, og det er det, vi kan ved at have forskellige platforme, der henvender sig til forskellige målgrupper i befolkningen. Og det, jeg synes, det er vigtigt, at øh, den gennemslagskraft, som den serie havde, og at 80 procent af befolkningen har svaret, at de oplevede, at de blev klogere af, at vi havde lavet det program. Det ville jo aldrig have fået den samme effekt, hvis en mindre aktør, I havde lavet det, det havde sikkert været lige så glimrende og lige så høj kvalitet, men det var ikke noget lige så langt ud. Og det synes jeg er en vigtig pointe med public service. Hvis det ikke bliver brugt i den anden ende, så skaber det ikke den samme værdi. Men jeg er da helt sikker på, at de fleste vil være enige i, at den serie, du øh, refererer til, der var, var glimrende og brugen af de mange platforme også øh, gav mening. Men det er jo ikke det samme, Maria Rørbjørn, som at sige, at alt, det, der kommer fra Danmarks Radio, fungerer på den måde. Jeg går også spørge på en anden ja, måde. Ja, men det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men det vi har ansvaret for. Det er at sikre, at der er noget for alle. Vi har en opgave med at for eksempel lave nyhedsformidling til alle. I kan vælge jer en målgruppe her. I kan vælge, hvem det er, I vil lave nyheder til. Vi har et ansvar for i er at lave nyheder til hele befolkningen. Og det er bare en anden opgave. Og det er selvfølgelig Men der kan politikeren sikre... jo bare bestemme, at det er der nogle andre, der skal have til opgave. Ja, men hvem er det, der skal have overblikket og sikre, at der faktisk er noget for alle? Det er jo det triste ved public service i andre lande. Det er, at det kan gå hen og blive så smalt, at det kun bliver for nogle bestemte grupper i samfundet. Ofte... De overservicerede grupper, der også tilegner sig nyheder og alle mulige andre steder fra. Jeg synes, det er en vigtig opgave at sikre, at alle oplever, at der er et nyhedstilbud til dem. Også børnene, også de unge. Er alt det, som Danmarks Radio sender, er det her betragtelse, som du ser det, som public service? Det er rigtig vigtigt, at vi hver eneste gang, vi laver et program, øh, har nøje overvejet, og er helt spidse på, hvad formålet med hver eneste program er. For vi skal ikke bare lave programmer for at nå befolkningen. Nu har vi diskuteret det her med at nå ud og blive brugt. Ja. Vi skal selvfølgelig have et formål med det, vi laver. Og det skal betyde noget. Vi skal have noget på hjerte. Vi skal ville nogen noget med de programmer, vi laver. Og derfor, ja, skal der være public service i vores programmer. Men var det, det... ja eller nej på mit spørgsmål? Ja, er jamen, det, men det, er ikke, som nej, det er ikke per automatik public service, fordi vi laver det. Det, der er afgørende, det er, at vi sørger for, at der er public service-kvalitet i det. Vi laver, men derudover er der en anden dimension, og det er jo også, at det samlede tilbud udgør en public service helhed, fordi det vi også har som opgave, det er jo hele tiden at forsøge at gøre folk opmærksomme på, at der findes andet indhold, som man ikke nødvendigvis definerer selv på forhånd, man gerne vil have, men at gøre folk nysgerrige og få dem til at opdage nye ting. Og det øhm, har vi faktisk med al respekt været gode til øh, gennem mange årtier, at få folk overrasket med indhold, man ikke selv vidste, man gerne vil have. Og det skal vi sørge for, også at løfte det ansvar i fremtiden. Hvad nu hvis jeg sagde, at en, en meget simpel og tilgængelig public service-definition vil være, at man lavede det, som markedet har bevist, det ikke kan levere. Vi taler måske om dokumentarer, dyre, måske en tv-dramatik. Nu ved jeg, at Netflix og HBO arbejder også på at lave dansk tv-dramatik i hvert fald HBO gør, øhm, og P1 for eksempel, nu vil jeg jo sige, at er naturligvis indlysende public service, øhm, og så sige, jamen det er egentlig DR's kerneydelse, alt det andet, gameshows, antikvisser, alt det andet, som vi kan se TV2 og alle mulige andre aktører også kan lave, det er ikke public service. Hvad vil du sige til den definition? Jamen, jeg synes, det bliver en for, for simplet definition selvfølgelig er det vigtigt, at vi løfter en hel masse opgaver, som markedet aldrig kunne drømme om at løfte, fordi der ikke er penge i det. Og fordi man ikke kan lave business på det. Og vi kan jo se, at for eksempel børn, der er jo ingen andre end amerikanske giganter, og så er, der faktisk tager opgaven med børn alvorligt. TV2 laver heller ikke børn mere. Der er ingen andre, der laver public service indhold til børn. Så det er enormt vigtigt. Men det er alt for for at sige, at underholdning per definition af noget, markedet kan lave. Der er med al respekt forskel på øh, det underholdning, som markedet laver, og så noget af det, det er laver. Og det er vigtigt, at vi også kan tilføre genrer, som også bliver behandlet af markedet. Øh, nye ting, og være med til at sætte andre vinkler på. For eksempel har vi som vi har diskuteret mange gange i mange mediemagasiner, været sindssygt optaget af, både i X-Faktor, i øh, den store bagedyst, at sørge for at få stemmer og mennesker fra hele landet ind i de programmer, sådan så vi også af sådan type programmer er med til at møde hinanden, og dermed er vi bedre til at genkende hinanden. Jeg synes også, at det har været fantastisk at øh, se, hvordan X-Faktor med øh, musik, har været med til at få folk til at få et fornyet sprog omkring det at vurdere musik. Øh, tilmeldinger til landets musikskoler eksploderede dengang, vi rigtig fik fat i x -factor. Nu synes vi, det er tid til at stoppe, og så kan nogle andre overtage x og at vi udvikler noget nyt. Men jeg synes ikke bare, man kan sige per definition, øh, det vil jo være det samme som at sige, at nyheder ikke var public service, fordi det er der også markedet, der klarer. Det, med, det, det kan man ikke. Men med al respekt, så bliver alt jo lige pludselig public service. Så er det også public service, at der er flere, der melder sig under fader, på diverse kokkeskoler, fordi I sender den store bagedyst, og jeg ved ikke hvad. Altså, de forekommer mig lidt at være en til lejligheden opfundet argumentation, at Danmarks Radio gør det sådan særlig fint, særlig meget anderledes. De kommer særlig meget tættere på de her folk, der deltager i gameshows, end alle andre. Altså, oprigtigt talt, når jeg ser gameshows det ene eller andet det tredje sted, jeg kan Altså ikke se forskel. Det er jo helt fair, at du ikke kan se forskel, Henrik. Men det, der er interessant, det er jo, at det kan befolkningen generelt set godt. Når hvordan, vi spørger, ved du det? det ved jeg fra store øh, undersøgelser, som øh, vi faktisk også offentliggør løbende, der er lavet en stor kvalitetsundersøgelse, hvor befolkningen meget bredt svarer på, hvem synes du er bedst til at løfte kvaliteten på tv inden for, for eksempel nyhed og aktualitet? Der svarer de, at det er den bedste. Dokumentarer, det er den bedste børneprogrammer, det er at sådan der nedad. Og de svarede også på underholdning. Det eneste sted, hvor de har sagt, at vi ikke er lige så dygtige. Det, er sport. Som, det er sport. Men, Æh, men og, og, kunne man ikke vende den om at sige, at det kan og, jo være, fordi det, I får alle pengene. Altså, lad os nu lege, at der var nogle andre, der fik de penge, I fik. Så kunne det jo være, at de fik de samme anmeldelser. Ja, men så er det Jeg hører, altså, at, kan høre, at uh, du måske ikke har fået læst analysen. Det kunne jeg jo spørge dig om. Har du læst analysen, som konsulenterne og regeringen ja. offentliggjorde? Ja. Ja, ja, fordi den. den gennemgår jo ligneragtigt tallene på en hel række områder. De udvalgte områder, som regeringen navnlig vil have undersøgt, der viser undersøgelsen jo, at det ikke vil være billigere at lade markedet løfte opgaven. Og det synes jeg er en vigtig point, og på den måde dokumenterer den analyse jo, at det er veldrevet, at vi Men er effektive. Fint. Så lad os glide over i rapporten, og mm. lad os uh, antage, at uh, er rigtig, det vil ikke være billigere at lade markedet uh, løse opgaven. Men der kunne være nogle andre årsager til, at man synes, at markedet skulle løse opgaven. For eksempel, at det ikke helt skulle være koncentreret på én spiller. Selvfølgelig. Og ved du hvad? Jeg synes, det er fuldstændig legitimt, at der er politikere eller stemmer i branchen, der synes, at vi skal være mindre, eller at public service skal være mindre, eller nogen, der synes, der måske skal slet ikke skal være public service. Det har jeg respekt for, at de synspunkter også er der. Og jeg vil sige, at jeg holder meget af, at vi har et så... Øh, mangfoldigt mediemarked. Vi har, jeg tror, der er mindst 100 producenter, der leverer programmer til DR. Øh, 1,5 milliard øh, lægger vi af vores programudgifter ude i markedet, sådan så der er en mangfoldighed til at levere det, og det synes jeg er vigtigt, og det vil jeg gerne arbejde for, at det øh, fortsat er der, og at de samarbejder kan styrkes. Så... Men hvorfor ikke, hvorfor ikke lad nogle andre spillere lægge de 1,5 milliarder kroner ude hos de private øh, producenter? Jamen, hvorfor det? Hvad skulle formålet være med det? Altså, jeg og og synes... sprede, sprede det. Lade nogle, sprede lade, det. Nogle, lad nogle andre aktører i Danmarks Radio få chancen. Mm, det kunne det, være et meget godt øh, ja, argument. Kunne ja, ikke det? Jo, altså jeg synes, det, det med man, at der er en mangfoldighed til at levere og producere, synes jeg er utrolig vigtigt. Men der synes jeg også, at øh, den pointe, som Public Serviceudvalget i sin rapport gjorde, ekstremt meget ud af. Det var jo netop den pointe, at det kræver også størrelse og styrke at have gennemslagskraftig befolkning. Og hvis man spreder det her ud, altså det, jeg har kaldt et public service kludetæppe nogle gange. Hvis man ligesom siger, at øh, vi tager 500 millioner eller en milliard fra DR, og så lader vi hundredvis af aktører løfte den opgave, så risikerer man, at det bliver et kludetæppe, hvor befolkningen ikke finder opdager og dermed forbrugt indholdet i samme Men det forekommer mig bare at være det, jeg tror nok, man kalder det et cirkelargument. Du siger, det er vigtigt, at Danmarks Radio er store. Vi skal have penge, så vi kan blive store, fordi er vi ikke store, så kan vi ikke opfylde... Altså, det, det, den kører jo rent, kan du ikke sige det? Nej, det kan jeg faktisk ikke, og, og øh, det, det, jeg synes, er dokumenteret gang på gang, det er, øh, og det står faktisk også i Finansieringsudvalgets rapport, som blev offentliggjort her for et par måneder siden, at de ressourcer, er øh, får til at producere dansk indhold, af dem, der skaber allermest værdi ude i den anden ende for brugerne. Men hvis man ønsker mere mangfoldighed, flere der leverer, så, øh, så, kan, man sige, så kan man jo øge det krav... Øh, om udlægning af øh, penge i det eksterne marked. Vi er jo langt over det, vi er forpligtet til i men dag. Din men dine helt hele tiden, det skal sendes på Danmarks Radio, det, det ja. er det, jeg prøver at holde dig fast mm. på, at man kunne måske vende det hele på hovedet og sige, ja, der er meget, der skal lægges ud, men lad os få nogle andre platforme, som ikke er i DR's mm. regi. Mm. Jeg kan godt forstå, der, at du, for, du ja, ud fra ja, din ja, stilling synes, det er ja, en dårlig idé, men kan der, du ikke godt se, at det kunne være et politisk ønske at gå den vej? Jo, og så er det bare, at jeg føler et ansvar for at gøre opmærksom på, at broen i den anden ende vil efter min opfattelse aldrig kunne blive lige så øh, kraftig, som den er i dag, og dermed skabe lige så meget værdi for pengene. Fordi det, der vil ske, det er, at når man ser i dag på det enorme udbud af indhold, der er og alle de store amerikanske giganter, hvor det er en myk i sammenligning med, for engang skyld er vi ikke en mastodont, men en myk i sammenligning med dem, der risikerer man simpelthen at indholdet drukner og forsvinder. Det kræver en styrke, og det kræver muskler at gøre opmærksom på det, have en relation til befolkningen, sørge for, at platformene er udviklet på en måde, så de er attraktive for folk at bruge. Og det gælder jo navnligt på TV- hvor Netflix har sat nye standarder for, hvordan folk forbruger tv i en digital tidsalder. Det kræver en enorm. Øh, muskel og vedligehold det. Og det tror jeg, man undervurderer, hvis alle mulige små aktører bare skulle lægge deres ting ud på egne hjemmesider, så risikerer man, at det drukner. Men der er i, ideen, det forslag, der er blevet præsenteret af blandt andet Venstre, det er jo så, at man skulle lave en eller anden Danflix-model, hvor du havde en, en central ting, hvor tingene så kunne ligge en kort periode, og derefter kunne de så rykke ud på andre platforme, men at alle kunne se det. Og jeg tænker lidt, det kunne være en mulighed, men derudover så er der også det andet argument for, at man kan sige, at det måske har det også en værdi i sig selv, at du gør tingene på en anden måde end det er. Fordi du vil jo have stået her for hvad, snart 10 år siden, hvis der var nogen, der havde foreslået, at man tog 100 millioner fra Danmarks Radio, brugte den på en ny radiostation og lavede talradio, Og så vil du have sagt, at det er en dårlig idé, fordi vi har P1, og den kan vi i forvejen bruge. Men der må man jo så sige, at man, man lagde nogle penge ud til, til Radio 24 der så har gjort tingene på godt og ondt på en anden måde, end PET har gjort. Har det ikke, har det ikke også, kan man ikke også sige, har det ikke også en værdi i sig selv? Jo, har en, der har gør det. noget andet? Ikke? Og det anerkender jeg til fulde, og du har aldrig hørt mig sige, at jeg var imod, at 24-7 blev etableret. Øh, jeg synes, at konkurrence er godt, og der var ikke noget konkurrence på taleradio, så det, er jeg fuldstændig, øh, det bakker jeg fuldstændig op om. Men det er noget helt andet end at lave en pulje, hvor... Alle mulige aktører i det her land og udland vil kunne søge og formidler til at producere noget, som så kan blive glemt i det store hav af indhold. Men der, der ikke er ikke nogen konkurrence en på dansk tv-dramatik for indeværende, for eksempel. i forhold til, hvad kan man sige, de store og Man kan sige, der er selvfølgelig ah, badehotellet og så videre på det TV2. Det men... altså TV2 blev etableret i sin tid for at lave konkurrence til os, og det må man da i den grad sige, er lykkedes. De er den største TV-station i Danmark i dag, og de har rigtig meget fremragende drama. Sagen er jo, at det er TV2 på drama konkurrerer på verdensplan, fordi det vi konkurrerer op imod det er jo produktioner fra Netflix og HBO, fordi danskerne øh, lige så vel kan trykke sig ind på Netflix og se en serie der, som de kan vælge at se DR eller TV2. Og det betyder, at vi skal være ekstremt skarpe for at kunne matche den konkurrence. Men selvfølgelig er det vigtigt, at der er andre, der kan gøre tingene på andre måder. Og det er også derfor, at det er vigtigt for mig at understrege, og sådan som analysen dokumenterer, at vi lægger 1,5 milliarder ud i markedet hver eneste år det er jo også en måde at udfordre sig selv for på at sørge for, at det altid er det mest kreative, innovative øh, og høje kvalitet, der vinder i den konkurrence, det er skal ikke bare producere selv for egen vindings skyld. Vi skal da sørge for, at det altid er den bedste idé, der vinder. Og den rapport kommer vi til om en ganske kort øjeblik. Jeg det synes jeg, du har sagt jeg, nogle gange dig, ja, at vi, vi har masser af tid, fordi jeg, der er lige en enkelt ting, jeg lige skal, skal, skal have opklaret. Fordi du sagde før på Mikkels spørgsmål om den der Danflex, og jeg er helt med på, at det er måske ikke det, det mest fikse navn i nyere Danmarks historie, men det er det, vi kalder den indtil videre. Du siger, den bliver så glemt, hvor, Nej, hvor, hvorfor, hvorfor skulle jeg, de blive jeg fik glænt? faktisk ikke adresseret Danflix-appen eller det forslag. Det var mere den her puljemodel, hvor alle søgte i sammenligning okay. med, at øh, 24 er lavet som en samlet hele kanal. Øh, jamen, Danflix-platformen... Øh, øh, for det første vil jeg stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man skulle bruge public service-midler, altså indholdspenge til at etablere endnu en teknologisk platform. Og jeg ved hvad det vil sige, og hvad det kræver af ressourcer at drive en platform, der skal være attraktiv overfor ja, det ved, at der er løbet panden imod en mur på Danmarks Radios hjemmeside? Nej, ikke også? altså jeg vil sige, ved du hvad, vi er langt fra kvaliteten <laughs> okay. øh, hos Netflix, for eksempel. Det, øh, de er jo teknologigiganter. Men, men vi har et velfungerende setup. Men, men derfor er jeg ikke sikker på, at jeg synes, det er den bedste investering af indholdspenge og etablere endnu en jeg synes, platform. Synes du ikke kunne være fint, at diverse podcasts diverse, kunne blive samlet et sted, så de kunne komme meget flere til, til gavn? Jo, altså man kunne sagtens uh, diskutere videre, hvad er der af muligheder for at gå sammen, men tanken om, og, altså det forslaget jo går ud på, det er, at man laver en pulje på 500 millioner, så kan alle søge den, alle publicere på sine egne platforme bag betalingsmur, og først tre eller seks måneder senere, der kan alle så få adgang til det på en eller anden platform. Uh, og, og, og der tror jeg, man undervurderer, hvad der skal til af kræfter for, at sådan en platform efter 6 måneder. Altså at indholdet efter 6 måneder er attraktivt der. Øhm, filmstriben. Jeg ved ikke om du kender den, ja, nej, men der er en, et sted på nettet, der hedder Filmstriben, der har en helt masse fantastisk indhold. Øh, 0,12 procent af befolkningen har opdaget, at det sted eksisterer. Øh, og det siger noget om, hvad der skal til for, at man faktisk er, bliver opdaget og brugt af befolkningen. Nu sker det, Maria Rørby Rønt. Nu kommer ja. vi til, til rapporten, og, og I har jo øh, fået et konsulentbyrå til at... Nej, til. vi har ikke. Nej. Regeringen. Regeringen har, og ja. I har leveret nogle oplysninger. Ja. Det er det og konsulent. de er blevet kvalitetssikret ja. og blåstemplet, alle de på. tal... Ja. Nu får du lejlighed til at fortælle os, hvilket, og jeg går ud fra, at vi nærmer os øh, det, øh, at det kan retfærdiggøres at bruge det ord, hvilket blodbad i Danmarksratet, det vil være ensbetydende med, hvis det skal 25 procent, sådan som nogle politikere har foreslået. Det, jeg selvfølgelig er rigtig glad for ved denne her rapport, det er for det første, at vi har fået et fælles faktuelt grundlag at stå på i debatten. For jeg er ikke i tvivl om, at mange af de, beløb og tal, jeg har nævnt gennem årene, de er blevet opfattet som et form for partsindlæg. Nu er tallene kvalificeret og dermed egnet til, at vi kan bruge det i en fælles diskussion. Det synes jeg er vigtigt. Rapporten dokumenterer også, at vi er veldrevne og effektive, og at, øhm, at som jeg sagde før, at der er øh, udvalgte områder, man har undersøgt, hvor det ikke vil være billigt at lægge tingene ud i markedet. Men det, der er Endnu vigtigere, det er jo i forhold til besparelsesdiskussionen, fordi regeringen har spurgt konsulenterne om, at de gerne vil have belyst, hvad vil man kunne spare, hvis DR skal lukke P3 for eksempel, og overhovedet ikke lave noget af det indhold, der i dag er på P3. Og sådan har de spurgt på DR3, de har spurgt på Ultra, de har spurgt på P7 Mix, de har spurgt, hvis man nedlagde distrikterne en hel masse udvalgte store forhold omkring øh, produktionen i DR. Og der er nu øh, givet svar på, hvad man ville spare, hvis man gjorde det. Og det, der er vigtigt øh, i forhold til sådan, som debatten har været, det er jo, at der er nogen, der har været ude i debatten og sige, at vi synes, at det skal spare 25 procent, det tilsvarer 920 millioner. Og så er der kommet nogle forslag, som man nu kan se i rapporten langt langt fra beløber sig til det. Altså, hvis man helt droppede, at vi havde P3 og DR3 og Ultra og p Mix, så giver det 360 millioner. Øh, og dermed utrolig lang vej stadig igen til 920 millioner. Og det er jo det, der er vigtigt at få frem i debatten. Der skal altså lukkes meget, mange flere programmer, øh, og, og meget mindre indhold skal øh, det er leverer til danskerne, hvis man er oppe i den størrelse. Men, men, men to ting. Ja. Man, man kunne godt spare nogle programmer, hvis man ville og hente nogle penge der. Måske ikke 900 millioner, men man kunne hente ja. et antal 100 millioner på det. Det er vi enige om, ikke? Det... Jamen, jo, man kan jo lige, hvad man vil. Ja, ja. Altså, lige meget hvad politikerne ja. beslutter, så kan man jo gøre det. Ja. Det, der er vigtigt, det er, at man ved, hvad giver det i den anden ende, yes. og at de tal er kvalificerede. Men så er det så, at jeg kommer frem til det, der sådan set er min, min, min, min undring nummer, nummer to, nemlig, der refereres til de faste udgifter i Danmarks Radio, altså husleje, øh, studie hvad det ellers måtte være, det beløber sig til, må mig, til næsten en milliard kroner, 900 millioner eller sådan noget. Det er rigtigt, at næsten en milliard er bundet i det, der hedder faste omkostninger, som er, øh, det er byen, det er gæld, det er afskrivninger, det er finansielle omkostninger, det er sendenet. Det er langvarige kontraktuelle forhold, du, som man ikke bare lige kender på. Tror du, nogen leder i en privat virksomhed, der var stillet over for sparekrav, ville slippe levende fra at sige, at vi har fast udgifter på en milliard, vi kan ikke spare så meget som en krone der? Altså nu er det ikke mig, der siger det. Det er jo konsulenterne, der har fremlagt det her. Åh, oh, men du, generaldirektør, er det ikke ja. lidt fattigt af dig at skubbe de her øh, anonyme konsulenter foran for andre? Nej, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt at sige, at konsulenterne er enige i, at der er cirka 1 milliard, der er låst i faste omkostninger. Det betyder ikke, at man aldrig kan ændre ved noget af det. Selvfølgelig kan man det. Altså, øh, men man kan bare ikke gøre det, hverken fra 1. januar 19, hvis man laver et medieforlig i sommeren 18. Man kan heller ikke gøre det et eller to eller tre år efter. Der er noget, der har en meget lang horisont. Og det er jo for eksempel DR-byen, og den gæld, der er i DR-byen. Men, men der kunne man vel godt gå ind og sige, altså for eksempel, når ja, men måske var det mindre DR, vidt mindre DR også har mulighed for at... Ja, til hus og andre steder, eller forskellige ting. Altså det, det er jo noget, som, som Henrik også nævner. Private aktører vil gå ud i den her slags overvejelser og sige, hvordan kan vi nedbringe det her, der beløber sig til, ja, til, til, til, til lidt under en tredjedel af, af, af jeres samlet budget? Ikke? Det er fuldstændig rigtigt, at øh, det vil man kunne som privat aktør. Men jeg er helt sikker på, at politikerne og Christiansborg også har en holdning til, øh, hvad der skal ske med DR-byen i givet fald. Hvis er sagde, okay, vi ønsker at og forlade det her sted, hvem er det, der skal overtage øh, en gæld på mere end 4 milliarder kroner i øh, det byggeri? Hvem skal betale det, og hvem har lyst til at købe det? Det er jo også en politisk diskussion, og derfor er det vigtigt, at det analyserne gør, det er at fremlægge fakta, fremlægge tal, fremlægge, hvordan øh, konstruktionerne og strukturen i økonomien er og så kan politikerne selvfølgelig altid vælge også at træffe nogle beslutninger, der har virkning på den meget lange horisont. Det ville det jo også have haft, kan man sige, hvis kulturministeren havde stået øh, fast på sit forslag om at udskille koncerthus og ensembler og kor. Det var jo også noget, der øh, ville kræve, en kæmpe øvelse, når man læser analysen for at få det udskilt af det er både bygningsmæssigt og teknologisk. Nu ligger rapporten der så, men vil jeg læser jeg dig helt forkert hvis jeg oplever dig i de her uger værende ude på skal vi kalde det en spændemission, hvor du ligesom ser nu skal jeg ud eller siger, nu skal jeg ud og fortælle om alt det frygtelige, der kommer til at ske hvis Øh, Danmarks så er det Man ser næsten for sig, hvordan Bomser og Kylling og, og Andrea bliver henrettet ud ved Emil Holms kanal, fordi det, og det er den næste konsekvens af besparelserne. Altså er du ude i sådan en, et korstog, et spin-kors-tog? det er jeg ikke. Og øh, jeg vil sige, øh, hver anden dag, der, der kan jeg læse i pressene, at jeg er en... Øh, dødssyge djøffer, der ikke har holdning til noget, og som ikke deltager i debatten, og, og hver anden dag, der kan jeg så regne med fra nu af, at nu er det skræmme kampagner Nej, det der er rigtig vigtigt for mig, og det har jeg også skrevet i den klumme, som jeg udgav samtidig med, at rapporterne blev offentliggjort, det er, at jeg har respekt for den arbejds- og rollefordeling, der er mellem politikere og DR. Og jeg har respekt for, hvis der er et flertal i Folketinget, der vil have, at DR bliver mindre fremover og vi løser den opgave, som Folketinget øh, definerer. Men det er mit ansvar at være med til at sørge for, at både politikere, mediebranchen og Danmark helt bredt set kender konsekvenserne af forskellige beslutninger. Spørger, det... Og derfor er jeg så glad for, at det her er faktuelt, det her grundlag, ja. øh, og at jeg egentlig bruger det til at give nogle oplysninger. Øhm, og, Men du fik jo ikke noget fingrene. Du fik et klar over fingrene lørdag aften af kulturministeren. Jeg kaldte det en syngende losing. Det mente du så var øh, at det en kende for dramatisk. Men det, det kan vi overlade til lytteren og vurdere, Fordi nu vil jeg læse op, hvad kulturminister yes. Mette Bock skrev yes. øh, på sin øh, Facebook-side i forhold til, at du jo havde været udtrøret i en kronik i politikken, og at du står her og, og tak for det. Jo. Men Mette Bock øh, sag, skrev på sin Facebook-side under overskriften Undron. Det undrer mig også meget, at generaldirektør Maria Rørby Røn bestandt udtaler, at den stribe kanaler skal lukke, hvis DR skal håndtere besparelser. Bare for en ordens skyld, skriver kulturministeren, det er politikerne, der er i medieforlid sætter rammerne for DR's indhold og produktion. Min forventning er, at Danmarks Radios ledelse påtager sig den opgave, de bliver pålagt uden at konkludere på forhånd. Man kunne måske næsten oversætte det til stikpiben ind, Maria Rørby Røn. Er det det, hun skriver, kulturministeren? Ja, det tror jeg faktisk er det, hun skriver lige der. Men jeg tror faktisk også, at hun ikke havde læst det, jeg havde skrevet. Fordi da jeg genlæste det, også efter jeg havde læst Mette Boks opslag, så kan man ikke på nogen måde være i tvivl om, at jeg i den grad understreger, at jeg har respekt for politikernes beslutning, og at vi løser den opgave, de øh, beslutter sig til. Øhm, og de... Øh, når jeg kommer med eksempler på, hvad der ville skulle lukkes ved en given størrelse af besparelse, så har jeg også understreget i det, jeg skrev, at det er alene eksempler og til illustration af omfanget. Selvfølgelig skal politikerne bestemme opgaven og rammen for os, og jeg kunne ikke drømme om at øh, tage den på mig. Jeg tror, at det der er sket, det skal jeg selvfølgelig spørge hende om, det er, at hun har læst nogle af avisartiklerne, der var dagen efter, og der var nemlig nogle af både i overskrifter, men også i, i, hvad skal jeg sige, i avisernes egen udlægning af det her, som om jeg allerede havde trådet, truffet en beslutning om, at nogle bestemte ting skulle rammes ved en given besparelse. Og det, der overhovedet ikke taler om, øh, Tværtom, så var det alene for at illustrere, hvad omfanget kunne blive. Det, der jo er sagen, det er, det er indholdet, programmerne, der driver udgifterne i er, ikke kanalerne, og... Øh, politikerne skal øh, bestemme den opgave, vi skal løse herunder også, øh, hvis der er nogle grupper i samfundet, vi ikke skal lave øh, indhold til, eller hvis der er noget, vi ikke skal beskæftige os med. Det har jeg fuld respekt for. Den, den, hvad kan man sige, den første case, der ligesom bliver de illustreret i rapporten, det er jo det her med, hvor I skærer indholdet til de unge væk. Altså det vil sige, I kigger på Ramachan, hvis jeg husker rigtigt Eller er det DR Ultra? Det, det er det. det er siger nemlig P3. tilbage. Det er Ultra P3. Ultra p P7 øhm, og måske en enkelt til nu P3 og DR3. I, og DR3, ja. lige præcist. Øh, og der, der kan man så sige, der konkluderer rapporten jo så også, jamen så vil I stå helt uden tilbud til de unge. Men nogle gange så tænker jeg lidt på, øhm, altså... Hvorfor er der den her optagelighed af de unge? De unge virker jo ikke specielt interesserede. Jeg kan huske i jeres egen medieforskningsrapport, der går de unge, defineret som de under 39 år, i det er jeg er meget flatteret over, jeg fylder 39 om en lille uge. jo øhm, så mener, højder du Kategori. Nej, nej, nej. Så ja. uder unge. Ja. Men, men, men der, de jo, der går de jo direkte ind og siger, jamen den her aldersgruppe, som jo så er, er ret stor, ikke, det er dybest set fra 5 til 39, de vil faktisk hellere undvære DR, de vil undvære Netflix og YouTube. Og plus, I har dr 3 hvor jeres gennemsnitsalder for seerne, det er jo jeres kanal. den er 46 år, hvis jeg husker korrekt. Altså, kan I ikke lige så godt opgive den her målgruppe? Er der så meget tabt ved, øh, ved at droppe den? Det dem? er en fuldstændig myte, at øh, de unge har droppet her. DR. Og jeg ved godt, det bliver sagt om og om igen, og derfor er jeg glad for at få lejlighed til her i æderen at sige, at 89% af den her målgruppe mellem 15 og 39 bruger os hver eneste uge. Og hvis man går længere ned, altså ramachangbørnene, der er... Øh, nu kan jeg ikke lige huske tallet i hovedet, men der er det endnu højere. Øh, det er ikke sådan, så de unge har forladt DR. Men det men er heller du ved, ikke bare lige DR, der har... Hvad, hvad betyder at, at bruge? Altså, er det er DR, det, at du er, har, har set to, ja, to, to minutters P3, så har du brugt det er. Nej, det er... Nu kan jeg ikke lige huske, om det er 10 minutter på radio okay. og 5 minutter på tv, øh, eller øh, bruge noget på DR.dk. Men det, vi kan se, det er jo, at Både DR3-programmerne, og P3 har jo en enorm gennemslagskraft i ungegruppen, men de vil også gerne se vores drama, og de vil også gerne se den store bagdyst og øh, alle mulige andre programmer. Det er ikke sådan, så de har forladt DR, men det er jo rigtigt, at blandt øh, de unge, der er konkurrencen fra udlandet endnu hårdere end på alle andre målgrupper. De elsker også at være på Facebook og Netflix og alle mulige andre platforme, så det er der skal mere til for at holde kontakten med dem. Men vi ønsker jo ikke, øh, at vi ikke fremover skal være lave public service til de unge. Grunden til, at lignagtigt de her områder er blevet undersøgt særskilt i øh, rapporten, det er regeringens anmodning. Det er øh, regeringen, der har ønsket lignagtigt at undersøge de her områder, hvor øh, vi er relevante for de unge. Og det, der er Vigtigt at sige her, det er, dels ønsker vi selvfølgelig fortsat at have tilbud til de unge, og hvis man lukkede P3 og DR3 og slet ikke havde de programmer, så er spørgsmålet tilbage, skulle vi så stadig lave noget til den målgruppe andre steder, for hvis vi skal det, så bliver besparelsen endnu mindre end det, der fremgår af rapporten, fordi der forudsætter det tal, jeg nævnte før på 360 millioner, at vi slet ikke har et tilbud til dem. I rapporten, eller er rapporten, fremgår det også, at Danmarks Radio siden 2010 har øget udgifterne til produktion med, jeg tror jeg, 30 procent. At det er helt skævt at udlægge det faktum sådan, at så kunne Danmarks Radio skære 30 procent, og så var man i gode øjne bare... Tilbage ved niveau 2010, og det er vel ikke så skidt, en Jeg dag. kan se, at øh, du har fulgt med på Twitter. Jo jo, jeg spørger, den her, øh, jeg spørger øh, ja, jo ja, interesseret. Ja ja, ja, ja men, øh, og fordi jeg har også svaret på Twitter. Nej, det er ikke det samme. Hvorfor er det ikke? Øh, det er det ikke, fordi at øh, der hvor det i rapporten fremgår, at DR har effektiviseret og dermed kun forhøjet de direkte programudgifter med 30 procent. Der er det. Taget, øhm, altså der udgør det 480 millioner, tror jeg, det er cirka. Men tager du 25 procent af hele DR's licensindtægter, sådan som er det, man diskuterer i de politiske forhandlinger, så er det 920 millioner. Så du, de to tal går ikke op mod hinanden. De er beregnet af forskellige grundlag. Og dertil må man bare sige, Grunden til, at vi har fokuseret så meget på hele tiden at frigøre penge, flytte penge fra administration til indhold, det er jo fordi, at det kræver mere og mere i dag, hvor vi både skal være i en broadcastverden og i en digital verden for at løfte vores opgave og dermed være relevante med Godt indhold til alle. Og hvis du går tilbage til 2010, så eksisterede vores apps ikke. Man havde ikke et DR TV. DR3 eksisterede ikke. Der var jo en hel masse tilbud, der ikke eksisterede. Det er jo det, vi har finansieret selv ved de effektiviseringer, vi har lavet. Så man kan ikke sammenligne et DR i dag med et DR i 2010. Jeg tænker lidt på, altså har der egentlig været noget tidspunkt, hvor DR ikke har ført det, man kunne kalde i anførselstegn? Lidt en skræmme kampagne, hvis man var stillet nedskæringer i udsigt. Altså det er jo helt tilbage fra Kenneth blommertid og så sågar også før det. Altså hver gang der er blevet varslet øh, nedskæringer, jamen så har det jo været sådan et spørgsmål om, nu dør baby, nu går det forfærdeligt, nu mister vi noget virkelig, virkelig kritisk i vores public service samfund. Og så er det alligevel gået meget godt. Kun man ikke sagtens forestille sig det samme? Nu her. Jeg ved ikke, hvad du vil sige, hvis politikerne besluttede, at 24 skulle sende Det er noget helt andet. <laughs> Fordi, altså, et eller andet sted vil I jo også her på stationen føle et ansvar for at fortælle, at der sidder faktisk x-100.000 mennesker i den anden ende, som er glade for det tilbud, som bruger det dagligt. Og det, jeg oplever, det er, at den diskussion, at det koblede besparelsesdiskussionen, som jeg har sagt nu flere gange, så har jeg respekt for, og jeg synes, det er helt legitimt, hvis politikere der er politikere og et flertal, der synes, at vi skal levere nogle besparelser. Selvfølgelig. Men det, jeg synes er problemet, det er, at konsekvenserne af diskussionen om forskellige procentsatser har været helt dekoblet. Og de bud, der har været lagt frem, rækker ikke til nærmelsesvis. Og derfor er det selvfølgelig også min opgave at fortælle, hvad konsekvenserne er længere ude. Og det er ikke for at true. Jeg har også skrevet i min klumme, at jeg ved, at nu vil jeg få det her skudt i skoene, at nu er det en skræmmende kampagne. Men jeg vil jo også med oprejst pande, efter at politikerne har besluttet sig omkring et mediefoli, kunne sige, jeg har fortalt, hvad konsekvenserne af forskellige scenarier er sådan, så det ikke kommer bag på nogen. Men en... Jeg skal jo stå på mål over for befolkningen Men bagefter, har... når man lukker ting. Generelt, du har netop for halvandet minutter siden sammenlignet den øvelse, du er ude i, som den øvelse, vi her på 24 skulle være ude i, hvis nogen ville lukke 24 /7. Har jeg ret i, at der ikke er en, overhovedet er nogen, der har debatteret, hvorvidt Danmark skal lukkes? Og er det ikke meget, Det, at du bruger den Nå. sammenligning, er det ikke et meget godt udtryk for, hvad det er for en retorik, I bringer i anvendelse? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Når jeg sagde det her, så var det jo mere for at lave tilsvarende eksempel. Hvis I skulle lukke alle jeres programmer her, eller jeg skulle lukke alle programmer på PET, så øh, er det da vigtigt at fortælle, øh, hvad konsekvensen i den anden ende ville være. Og der er ikke altid øh, viden om, hvad broen i den anden ende er, og opbakningen, og hvad befolkningen faktisk synes om kvaliteten. Og det er da min opgave, også at gøre politikerne opmærksomme på det. Marie-Jørgen, vi skal så småt til at runde af. Du og jeg havde, og tak for det, en lille twitterdyst øh, lørdag aften, ja. hvor, du, hvor du forudskiggede, at du ville få spørgsmål om der ikke var alt, alt for mange chefer i Danmarks ja. Radio, og du skal ikke gå herfra, uden at få det spørgsmål, Ej, det er du jeg selv glad for. foreslår. Så det slutter vi lige med. Ved du hvad, det er jeg rigtig glad for, at du... Øh tager det op, fordi det er en skrøne, og jeg ved, du har gentaget den mange gange, at der er utrolig mange øh, chefer i DR. Og det er sådan, at i tal, så er der en chef i DR per 20 medarbejdere. Og det synes jeg er et meget rimeligt niveau, og jeg kender ikke et mediehus i Danmark, hvor der er færre chefer per medarbejderne. Rygterne siger faktisk, at I her på 24 har en chef per 10 medarbejdere, og det vil altså sige relativt dobbelt så mange chefer, og det kunne du jo sætte dig for at undersøge, om det er rigtigt. For, øhm... Således inspireret, ja. gennemmelig ja, ja, ja. så vil jeg sige dig tusind tak, fordi du kom forbi her i Q&A i dag. Mikkel Andersen og jeg siger tusind tak. Selv Halle. tak.